Saudos desde a edición número 68 de Off Mental, a Carabeda Música na Carabeda Radio. Radio Flispín, Radio Calimera, Teterradio e eh, Radio Redondela. Da rede Radiofusión. No programa de Ose, segundo especial, dedicado ao selo de Antonio Díaz, Giades Arts. de Yuri Lech para abrir este segundo especial dedicado ao selo Giades Arts. Imos, para introducir un pouco todo isto, a ler precisamente o que ven no panfletiño do disco compacto editado no ano 1993 baixo ao so título Giades Museum Vol. 1 New Instrumental Music from Spain. E a Desartes, traducimos, pretende dar a coñecer o panorama estatal das novas músicas nas súas tendencias máis arriscadas e interesantes. Neste primeiro volume recompilatorio recollemos unha pequena mostra de cada traballo editado como guía indispensável para entrar en contacto co sons do próximo século. Os esmerados deseños realizados, sempre buscando o deleite estético, convirten aos nosos cedes en pequenas obras de arte que, cecáis algún día, repousen expostas á mirada na vitrina do museo. Ordenamos os temas e fragmentos nunha progresión que vai dende a música electrónica á contemporánea. Ás veces é moi difícil determinar as diferenzas entre unhas e outras, entre a música electrónica e contemporánea, sendo esta a labor do musicólogo. Mas é preciso ou menos intentalo. Desde Giades Arts apostamos forte polas correntes máis innovadoras apoiando autores case descoñecidos, creadores de magníficos castelos sonoros onde a imaginación e a procura de sensacións envolven a ouvinte e novos paisaxes musicais. Ben, estas notas que acabamos de traducir e extractar en case a súa totalidade están tiradas, como decíamos, do díptico que contén este CD recompilatorio editado no ano 1993. E subliñamos isto porque aquí se fala de músicas do vindeiro século e efectivamente isto foi editado no século pasado. Así que aquí estamos agora todas e todos dispostos a esculcar isto que imos subir a ver se si responde un non a música do século XXI. Imos cunha nova peza de Yuri Lech, esta que segue a anterior e que leva por título «Tot es bo que acaba B". tot es bo que acaba B Yuri Leg. Yuri Leg é un artista multidisciplinar de orixe ucraniana, ainda que afincada primeiro en América, máis tarde en Barcelona e na actualidade no Empordà, en, en Girona. A súa creatividade abrangue dende a música até a escritura, pasando pola videocreación, sempre dende unha óptica innovadora e experimental. O seu universo musical Aséntase sobre un arseal electrónico construído con poderosas estructuras rítmicas, atmósferas sensuais e un denso tecido tímbrico que, dende a súa persoal aportación ás últimas tendencias e facendo uso das novas tecnoloxías, traenos un combinado sonoro á base de ámbiente incendiario, impresionismo trans e minimalismo hipnótico. Son palabras que traducimos que tiramos da la web experimentalclub.com Imos seguir esculcando este CD recompilatorio editado no século pasado, sí, sí, en 1993, y que nos aventuraban a suas notas como bíchedes a música do século presente, do século 21 A ver qué opinades vos, todas y todos, o respeto de ese isto que estamos escuitando puede ser a música que nos represente, que teña que ver con este século. E imos escoitar dúas pezas consecutivas, tal cual veñen neste CD recompilatorio Giades Museum Vol. 1 New Instrumental Music from Spain, editado por Giades Arts no ano 1993. Satori escoitamos primeiro Improvisación Crafty e de seguido Aquellas Dulces Horas. Estas largas noches compartidas, aquellos dulces momentos, aquellas dulces horas, son un sueño que me persigue. Improvisación crafty e aquellas dulces horas. Satori, un hombre artístico tras o que se atopa o guitarrista e membro da banda rock estatal non lo sé, Miguel Alberto Cruz. A súa faceta coma Satori constitúe a súa carreira en solitario dentro dun ámbito musical arriscado e vanguardista. Procedente do rock sinfónico, profunda na barquinte máis mística e psicodélica deste, agadando paisaxes sonoras irreais e melodías máxicas entre o fantasmagórico e o celestial. Satori non esconde a influencia que a mítica banda Pink Floyd tivo neil a hora de interesarse pola música e a composición. Sendo adolescente, atopábase de vacacións nunha pobazón de alta montaña. Unha mañá espertou. O día era soleado, pero fora estaba cheo de neve. Chamoulle atención unha música que lle soaba beatífica, máxica. Procedía do exterior. Ouvéase o traveso dun salto falantes pendurados en postes que se distribuían por toda a montaña. Farto de preguntar e de correr pola montaña preguntándolle a xente que era iso que soaba, conseguiu, o final, que alguén lle disera que era. Ni máis ni menos que unha composición de Pink Floyd, Shine on Your Crazy Diamond do álbum Wish Were Here tiñese despertado ouvindo esa peza esa foi a primeira vez que se sentiu marcado por unha composición electrónica e cando o seu interés pola música en xeral naceu a música e a historia de Satori este músico que también se topa en este recopilatorio que estamos hoy aquí analizando, paso a paso titulado Gades Museum, Volumen 1, New Instrumental Music from Spain, editado por el sello claro Giades Arts, año no 1993. Un recopilatorio mítico y bueno, pues muy muy procurado también por coleccionistas, una pieza sonora y visual muy muy atractiva. Vamos con siguiente dos artistas que están aquí eh, atopámonos con Jerónimo Maeso. It's Uenaix 请 Felt Dear favorite champions players refiners these heroes you are Williams sweet Jerónimo Maeson, esta pieza titulada Insaniada, que hubimos un fragmento incluida en Bestiario. Jerónimo Maeson nació en Úbeda, Sain, en 1958, es un compositor y pianista de español, autor, sobre todo, de música para ballets y especializado en, digamos, improvisación absoluta. Como compositor e pianista, traballou durante dez anos para o Víctor Ullate Ballet e oito para a Compañía Nacional de Danza baixo a dirección de Nacho Duato, participando á vez en disciplinas musicais como creador e intérprete dende música académica até jazz, compoñendo e interpretando diversas obras para cinema, televisión, radio, publicidade, música sinfónica, espectáculos, música de cámara e ballet. Canto á música, na edición do ano 1999 da feria Arco de Arte Contemporáneo expuso a versión inicial dunha forma nova de música que el mesmo bautizou coma polimúsica. Consistía na superposición de até tres formas de músicas de estilos diferentes, cronoloxías e texturas. Cada música servía individualmente sonorizando a súa vez e unha a unha ate tres proxeccións distintas de imaxes que trataban respectivamente sobre o espírito, o corpo e a mente. Sobre a polimúsica basea o seu primeiro proxecto dramático musical chamado Thrut, unha ópera que se desenvolve a partir de tres músicas diferentes interpretadas por tres agrupacións musicais alleas entre si, sí. ademais dos cantantes solistas como son, unha formación de orquesta sinfónica e coro, un grupo étnico e un conxunto de diferentes sistemas informáticos. Bueno, pois como vedes, este artista, este músico, este creador, Jerónimo Maesso, na vanguarda da creación estatal. Vamos con máis música deste de recompilatorio, repetimos, Giades Museum, volumen 1, editado en 1993, con a compilación de música que ten que ver con este selo. Se ha desaparecido, por certo. Estamos eh, os aquí eh, escutando música variada deste de fantástico selo do que a semana pasada vos contamos aquí a historia o traveso da obra tamén do seu creador, Antonio Díaz, e eh, estivemos con ele e a súa música, como digo, a semana pasada, coñecendo un pouco os inicios deste de, de extraordinario selo que tristemente pois, non, non está porque igual tampouco interesa esta estas es historias aquí no Estado Español e, e probablemente este CD incluso fora xa editado e moitos dos traballos de Giades Arts para o mercado internacional bueno, xa, xa se, digamos, se enfocaba cousa de cara ao espacio exterior e así vos lo estamos contando aquí vamos con máis música como decimos deste recompilatorio e o seguinte artista é Miguel Ángel Ruiz Vamos a oír dos peces seguidas, esta que titula La Hora de la Rata y a continuación Claridad de Granja. Miguel Ángel Ruiz <risa> Miguel Ángel Ruiz La Hora de la Rata y Claridad de Granja. Tuas piezas contenidas en este sampler mítico de sa da casa Gíades Arts editado en 1993 en disco compacto. Bueno, pues es un sampler eso quiere decir que de todo que estamos aquí viviendo, prácticamente de todo existía pues a su versión de trabajo, digamos completo, no de cada Un dos artistas de feito aquí na, na caratula do disco compacto se mencionan moitas das cousas que aparecen por aquí en canto pois, a, a un número de disco compacto que corresponde na serie Giades Arts que for un montón, un montón por certo e que no su momento lembro incluso que se chegou a editar unha caixa aí cando a Cousa Ramatou unha caixa con todo o material que, bueno, pues, non sei se se poderá topar ou non, pero xa digo, todo isto é material de coleccionismo bastante preciado e estamos na edición número 68 de Off Mental a cara da música, na cara da radio aproveitamos aquí, agora neste punto que estamos na metade do programa para saudar a todas a todos os amigos que nos escoitan desde a Radio Libre de Ferrol, Radio Filispim Dende a Radio Online, Teta radio que ten a súa sede en Valencia, hola, que tal? Dende a Radio Redondela, da rede Radiofusión, que tal por aí? Fermoso lugares ese, Rías Baixas. E tamén as nosos amigos, amigas da Radio Libre Irmá de Compostela, Radio Calimera. Ben retomamos a cuestión musical e pasamos ao seguinte dos artistas sonoros, casi que podemos decirlo así, que se nos apresenta Adolfo Núñez Ouvimos a Peza Press e un fragmento desta esta Peza Press tirado a súa vez dun álbum dunha referencia de Gia Des Arts que se publicou baixo o título de Anira Adolfo Núñez Adolfo Núñez, Press, e ouvíamos un fragmento desta obra tirada a súa vez de Anira, unha referencia de Giades Arts, que os estamos aquí analizando pois polo miúdo o traveso deste sampler editado en 1993, Giades Museum, volumen 1. Adolfo Núñez naceu en Madrid en 1954 e posúe os títulos superiores de composición, guitarra e enxeñería industrial. Estudou cos compositores Guerrero, Bernaola, Abril, Alís e de Pablo, así como a música por ordenador na Universidade de Stanford, en Estados Unidos. Bueno, entre outras moitas cousas, porque ten un currículo é que amplísimo, deseñou e diríxe o laboratorio LIEM, L-I-E-M, do Ministerio de Cultura. A súa obra abrangue, a música sinfónica, electroacústica, por computadora, para imaxe, para radio e as instalacións sonoras. Foi premiado, entre outros, polos concursos de Polifonía, en 1982, Cuenca, Gaudemus, 1983, Holanda, Paul Anjana, Stanford, 1986, Estados Unidos, A súa música foi presentada en moi numerosos lugares onde se propaga este tipo de música no mundo e recibiu encargos pois, do Círculo de Bellas Artes de Madrid, da Orquesta Nacional de España, do Festival de Músicas Contemporáneas de Barcelona, do programa Ar Sonora de Radio Nacional de España E entre os seus traballos discográficos cabe destacar o realizado por Ana Vega Toscano, a pianista e no seu momento tamén directora de, de Radio 2 Clásica, coa súa obra para piano. E precisamente isto que vimos agora así, en plan extracto, a Nira, publicada por Giades Arts, con a súa música para computadoras. Adolfo Núñez ten un xa digo, impresionante, estuve saltando moitas cousas, a verdade. Pero tamén imparte clases no Departamento de Música da Universidade Autónoma de Madrid e é autor do libro Informática e Electrónica Musical, editado por Paraninfo. E xa co seguinte dos artistas que se atopan este suceder de cosas interesantes que les apresentaban no século pasado con música de este século así que nos desde aquí convidamos a todas y todos a dilucidar si esto tiene que ver con este século o mesmo do futuro, quién sabe vamos con Oriol Graus esto que vimos le va por título La solitud de la origen «La solitud de la origen». Ouvíamos un fragmento desta obra de Oriol Graus, que naceu en Barcelona no ano 1957, estudou composición con Gabriel Bernzicke e informática musical con Luis Callejo. Asistigo a cursos impartidos por Luigi Nono, nada máis nada menos, entre 1985 e 1989, realizou unha serie de concertos multimedia con imaxes e rayos láser. Compuso en 1999 Estela Fugazis, Estreada pola Orquesta da Radio española, dirixida por Enrique García Asensio, en o ano 2003, Deseo e Esperanza. Obra gañadora do quinto premio de composición Andrés Gauss, estreada pola Orquestra Sinfónica de Galicia, dirixida por Mujay Tang. En 1992 recibiu encargos da Fundación FONOS para a creación de obras con instrumentos acústicos manipulados electrónicamente. E no ano 2003 recibe un encargo de Radio Nacional de España para a composición dunha obra radiofónica que acabou sendo seleccionada para presentar a Radio Nacional de España no Festival Radiofónico Ars Sonora. San no ano 2007 deseña Camins de agua, paisaxe sonora integrada nun proxecto urbanístico do arquitecto Sergi López Grado. No ano 2008 participa no proxecto River Música, Beus, a labora del agua con Ariana Sabal, a filla de eh, Jordi Sabal e David Escanilla. Xa no ano 2009 foi director do concerto multimedia Encontres, música electroacústica, videodanza, coa participación de Juan Maleiva e Ariadna Estalella. En definitiva, o currículo unha parte do currículo de este músico experimental Oriol Graus, do catálogo de Arts que ose vos estamos ofrecendo aquí en Off Mental, a cada peda música na cada peda radio, nesta segunda aproximación ao selo de Antonio Díaz, un selo xa desaparecido e neste segundo programa pues, centrándonos neste recompilatorio, neste sampler da casa que ofrece pues, a posibilidade de achegarse aos artistas, aos artistas sonoros, que se seria mellor dicir, deste de tipo de música non moi habitual. Nas radios comerciais, evidentemente, isto non o poder de subir. E neste tipo de radios pues, aproveitamos para abrir a fiesta da cultura un pouco máis do habitual, que mesmo justifica que esta radio se chame a sí mesma libre. Ben, vamos con o seguinte dos artistas que se achegan. É unha muller, logo falaremos dela, de entrada, aquí está Consuelo Díez, con esta peza que se chama Tú y Yo, e que está tirada dun traballo publicado por Giades Arts, no sé un momento, en concreto a referencia número 11, que foi publicado baixo título de Sabor a Cristal. Consuelo Díez. <risa>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 All <sweak> right. Tú e yo de Consuelo 10 da obra Sabor a Cristal que tiramos como non desta de colleita que hoxe fixemos dos samplers Gíades Museum Vol. 1 New Instrumental Music from Spain Dicer que bueno, este álbum se publicou en 1993 en disco compacto E eh, o volumen número 2 curiosamente xa non se edita en disco compacto Edítase en cinta de casete Na verdade que é unha cosa bastante curiosa Isto que vos estou a contar Maixemos a darvos unhas notas ao respecto da biografía de Consuelo Díez. Consuelo Díez naceu en Madrid en 1958. Realizou estudios superiores no Conservatorio de, de dita cidade obtendo os títulos superiores de composición, piano e teoría musical. Tamén é licenciada en Historia do Arte pola Universidade Complutense de Madrid. Posteriormente completou a súa formación musical na Hart School of Music da Universidade de Hartford, en Estados Unidos, donde realizou o doutorado en Artes Musicais e máster en Composición, Música Electrónica e Informática Musical pola Hart School of Music da Universidade de Hartford, en Estados Unidos. Entre os seus profesores atopaban García Abril, Bernaola, Luis de Pablo ou Cristóbal Halfter. Noso momento foi seleccionada para representar ao Estado Español na Tribuna Internacional de Compositores da UNESCO, na Sociedade Internacional de Música Contemporánea, en o Charles Ive Center, en Estados Unidos, así como na Bienal Europea de Bolonia, de Italia. Como curiosidade, Consuelo Díez Fernández dirixiu durante varios anos o programa de música electroacústica da Radio Nacional de España, Radio 2, ou como se chama agora Radio 2 Clásica, El canto de los adolescentes. É ademais asesora musical de Televisión Española e ten, pois, 16 grabacións discográficas publicadas en diversos selos, entre os que están Mundi Música, Radio Televisión Española Música, Arte Trifaria ou mesmo, pois, isto que estamos subindo de Giades Arts. E con estas breves notas ao currículo, a biografía de Consuelo Díez, esta gran artista, pues, da que nos sentimos orgullosos, que nos lembra moito a outras artistas de talla internacional e que apoñen a ela tamén a esa altura, como é o caso de Meredith Monk. Imos a finalizar Of Mental Porose na súa edición número 68 con Jorenk Barber, emplazándovos a todas e todos a vindera edición deste programa a Carave Música na Carave Radio donde daremos unha nova volta de Torca a Oselogia des Arts cunha colleita xa máis libre da obra sonora destes artistas sonoros isto que xa ouvimos é unha obra feita para a interpretación de, en, con Campas tal e como estades escuitando Campasi sí, e Campas de Campanarios Eh Joren Barber, o artista valenciano do que a vindeira semana tamén falaremos máis a fondo. E isto que vimos xa é un fragmento da obra Gaudeamos i Xitur. Na realización técnica, a selección musical e comentarios estivo o pequeno monstruo. Todos os detalles en offmental.blogspot.com. Até a semana que vén.